Гі де Мопасан, заклад Тельє. Туди ходили щовечора години до одинадцятої. Так само просто, як і ходять до кав'ярні. Збиралось там чоловіків шість, вісім, завжди одні і ті ж самі. Це були зовсім не гультії, а люди шановані, комерсанти, міська молодь. Вони випивали по чарці. І злегка загравали з дівчатами, або вели серйозну бесіду з господинею, до якої всі ставились з повагою. Потім о півночі розходились по домівках. Молоді люди іноді залишались ночувати. Маленький, погарбований у жовту фарбу будинок стояв на розі вулиці за церквою Сен-Этієн. З вікна можна було бачити док із кораблями, що розвантажувались велике солончатове болото, зване Запрудною, а позаду берег – Діви Марії, та його старовину потемнілу каплицю. Господиня, що походила з поважної селянської сім'ї, департаменту Р, взялась за цю професію так само, як могла б стати модисткою чи білошвейкою. Забобона про безчестя, пов'язане з проституцією, настільки сильно і живучого в містах не існує в Нормандському селі. Селянин каже, це хороше ремесло, і посилає свою дочку завідувати гаремом повій, як відправив би її керувати дівочим пансіоном. Втім, цей заклад перейшов до неї у спадок від старого дядька, якому він належав раніше. Господиня та її чоловік, які до того часу мали трактат поблизу Івету, відразу ж ліквідували його, зрозумівши, що підприємство у Фекані буде набагато прибутковішим. І одного прекрасного ранку вони приїхали, взявши у свої руки управління справою, яка вже почала занепадати через відсутність власників. Люди вони були добрі, їх відразу полюбили – і персонал закладу, та й сусіди. Через два роки господар помер від апоплексичного удару. Нова професія змушувала його до бездіяльності та нерухомості. Він дуже поглачав, а надлишок здоров'я виявився для нього згубним. Господиня, овдовівши, стала предметом марних домагань – і з боку всіх звичайних відвідувачів закладу. Проте говорили, що вона безумовно доброчесна, і навіть її дівчатам нічого не вдалося помітити за нею поганого. Вона була високого зросту, повна та приємної зовнішності. Обличчя її зблідло в напівтемряві цього завжди замкненого будинку. Блистіло, наче покрите жирним лаком. Вузька бахрама фальшивого волосся, пухнастого і завитого, обрамляла їй чоло, надаючи їй молодого вигляду, що аж ніяк не підходило до пишних і зрілих її форм. Вона була незмінно весела з відкритим виразом обличчя. Вона була не проти пожартувати, але зберігаючи відсоток стриманості, яку ще не встигла втратити серед своїх нових знань. Грубі слова завжди шокували її, і коли якийсь невихований малий називав заклад, яким вона керувала, його справжнім ім'ям, вона обурювалась і сердилась. Словом, душа в неї була делікатна, і хоча вона поводилася зі своїми дівчатами як з подругами, але все ж таки любила повторювати, що вони з нею не одного поля ягоди. Іншого тижня вона виїжджала з частиною своєї трупи у найманому екіпажі за місто. І вони гралися на траві по берегах річки, що протікала долиною Вельмон. То були прогулянки дівчат з пансіону, що вирвались на волю. Вони бігали, як божевільні, грали, як діти, веселились. Вони п'яніли від свіжого повітря. Розташувавшись на траві, вони їли ковбасу, запиваючи її сидром, а в сутінках повертались додому з почуттям чудової втоми та солодкого розчулення. Дорогою в екіпажі дівчата обіймались і цілували господиню, як добру, добродушну і поблажливу матусю. У будинку було два входи. На самому його розі вечорами відкривалось щось подібне до шинку – для простолюду і матросів. Двоє із дівчат, яким було доручено спеціальну комерцію в цьому місті, призначались виключно для потреб його клієнтури. За допомогою слуги на ім'я Фредерік, невисокого безбородого блондина, що мав баки, вони подавали на хиткі мармурові столи пляшки вина і певні кухлі. А потім, обіймаючи гостей і сівши до них на коліна, випрошували собі частування. Інші три жінки, а їх було всього п'ять, становили свого роду аристократію і їх приберігали для обслуговування товариства, що збиралися на другому поверсі, виключаючи ті випадки, коли їх потребували знизу, а другий поверх був порожній. Салон Юпітера, де збирались місцеві буржуа, був обклеєний блакитними шпалерами і оздоблений великою картиною із з лебедями. У це приміщення вели гвинтові сходи, які з боку вулиці закінчувались вузькими дверима скромного виходу. Над цими дверима всю ніч горів за ґратами невеличкий ліхтар, на зразок тих, які ще запалюють в інших місцях, біля підніжжя статуеток Мадони, які встановлені у стіні ніжі. Будинок сірий і старий. Він був покритий пліснявою. Часом коридорами пролітав запах одеколону. А часом, коли внизу відчинялися двері, по всьому будинку, як громові гуркоти, розносились грубі крики людей, що пиячили внизу, і це викликало на обличчях панів із другого поверху гримасу занепокоєння і огиди. Господиня, що зверталась запросто зі своїми друзями-клієнтами, ніколи не залишала салону і живаво цікавилась міськими чутками, які вони із собою приносили. Її серйозна бесіда урізноманітнювала безглузду балаканину трьох жінок, які ніби відпочивали після грайливих жартів пузатих панів, які щовечора вдавались пристойному і невинному розгулу що полягав у тому, щоб випити чарку лікеру в товаристві публічних жінок. Трьох дам із другого поверху звали Фернанда, Рафаель та Роза Рожиця. Так як персонал був нечисленний, то кожній із них належало бути свого роду зразком, втіленням відомого жіночого типу, щоб будь-який споживач мав можливість знайти ту, що, хоча б приблизно, але відповідав його ідеалу. Фернанда уособлювала собою красуню блондинку Це була висока, майже гладка, пухка дочка полію, якій ніяк не вдавалося вивести свої листовиня. Її рідка, коротка шевелюра світла і безбарна, крізь яку виднілася шкіра, нагадувала собою рідденьку Розчесану кудель Рафаель, шльондра з приміського порту, уродженка Марселя, худа з видатними нарум'яними вулицями, грала неминучу роль красуні єврейки, її чорне волосся, напомажене бичачим мозком, завивалось колечками на скронях. Очі могли б здаватись красивими, якби не було на правому бельма. Її горбатий ніс спускався над висунутою вперед щелепою, де два верхні вставлені зуби різко виділялися своєю білизною поруч із нижніми зубами, які від часу потемніли, як старе дерево. Роза рожиця, яка особлювала собою якусь кульку, ніби один живіт на крихітних ніжках. Зранку і до ночі співала розбитим голосом то похапні, то сентиментальні куплети, або розповідала нескінченні та безмістовні історії, при переставала говорити тільки для того, щоб поїсти, і переставала їсти тільки для того, щоб говорити. Вона була спритна, як білка, незважаючи на свою товщину і крихітні лапки. Вона весь час перебувала в русі, її сміх – цілий каскад пронисливих вересків, Безперервно лунав то там, то тут, у кімнаті, на горищі, у кав'ярні, всюди. І до того ж, без жодного приводу. Дві жінки нижнього поверху були Луїза, прозвана Циплятком, і Флора, якій дали прізвище Гойдалка, тому що вона злегка накулювала. Перша із них завжди була вбрана свободою, з трикольорним поясом. А друга фантастичною іспанкою із мідними цехинами, що дзвеніли у волосі морквяного кольору при кожному її нерівному кроці. Обидві вони нагадували посудомийок, що вирядились для карнавалу. Вони були схожі на будь-яку жінку із простолюду ні гірше, ні краще. Це були справжні трактирні служниці, і в порту їх знали під прізвиськом. Двох насосів між цими п'ятьма жінками панував ревнивий світ, що рідко порушується завдяки мудрому і умиротвореному впливу господині та її невичерпної добродушності. Цей заклад, єдиний у маленькому містечку, старанно відвідувався. Господиня зуміла надати йому такого пристойного вигляду. Виявляла до всіх таку люб'язність, таку запобіжливість, так славилась своїм добрим серцем, що до неї ставились зі всією повагою. Завсідники намагались їй догодити і тріумфували, коли комусь із них вдавалось заслужити хоча б якусь увагу з її сторони. А коли їм траплялось зустрітись середня у справах, вони зазвичай говорили – Отже, до вечора ви знаєте де, як то кажуть, побачимось по обіді у кав'ярні, гаразд. Одним словом, заклад тельє був місцем справжньої втіхи, і рідко траплялось, щоб хтось пропускав щоденне побачення. Але одного разу вечорі наприкінці травня, пан Полен, торговець лісом і колишній мер, що прийшов першим. Знайшов двері замкненими. Ліхтар за гратами не горів. Не долинало жодного шуму із дому. Він ніби весь завмер. Пулен постукав спочатку тихо, потім голосніше, але ніхто не відповів. Тоді він неквапливо пішов назад вулицею, допоки на базарній площі не зустрівся із паном Дювером. Содногосподарем що прямував у те саме місце. Вони повернулись удвох, але й так без успіху. Раптом десь поруч із ними пролунав страшний шум. Обійшовши будинок, вони побачили натовп англійських і французьких матросів, що стукали кулаками в зачиненій віконниці кав'ярні. Обидва буржуа негайно утекли, боячись скомпроментувати себе. Але легке пст зупинило їх. То був пан Турнево, риботорговець. Він упізнав приятелів і гукнув їх. Вони повідомили йому, у чому справа, і це вкрай засмутило його, тому що, будучи одруженим чоловіком і батьком сімейства, за яким удома суворо стежили, він міг приходити лише по суботах заради безпеки, як він говорив натикаючи на деяку санітарно-поліцейську міру про періодичне повторення. Сьогодні був саме його вечір, і він таким чином позбавлявся задоволення цілий тиждень. Троє чоловіків зробили великий гак. Дійшли до набережної і по дорозі зустрілися із одним із одсідників, молодим паном Філіпом, сином банкіра, а також зі збирачем податків паном Пампесом. Вони повернулись разом через Європейську вулицю, щоб зробити останню спробу. Але розлючені матроси вели справжню облову будинку. Жбурляли у нього камінням, дико волали. І п'ять клієнтів другого поверху з усією швидкістю повернули назад. Як і раніше, почали блукати вулицями. Їм зустрівся ще пан Юпаї, страховий агент, потім пан Васе, суддя з торгового суду. Почалася довга прогулянка, яка з першого привела їх до молу. Вони посиділи поряд на гранітному парапеті, поглядаючи на баранчики хвиль. Піна на гребені валів блищала в сутінках сліпучо-білим відблиском, що митливо і засало Одноманітний шум морського пробою, що бив об скелі, розносився серед ночі уздовж усього скелястого узбережжя. Засмучені супутники пробули тут деякий час, допоки пан Турнево не помітив. Не дуже це і весело, ще б пак. І вони тихенько побрели далі. Пройшовши вздовж усієї вулиці Сулебуа, що тяглася вздовж моря, вони повернулися назад, на базарну площу. Тут між збирачем податків паном Пемпесом і риботорговцем паном Турнево раптом розгорілась запекла суперечка з приводу їстівного гриба, який один із них, за його словами, знайшов на околицях міста. Втомлені нудьгою вони були обоє в дратівливому настрої. І річ, мабуть, дійшла б до бійки, якби не втрутилися інші. Розлючений пан пампас пішов, але відразу ж виникли нові суперечки між колишнім мером та паном Пуленом і страховим агентом паном Дюпаї щодо розміру платні, одержаної збирачем податків і тих побічних доходів, які він міг мати. Образливі вирази так і сипались з обох боків, але раптом вибухнула буря жахливих криків. Натовп матросів, яким набридло безплідно чекати біля замкненого будинку, викотились на площу. Вони йшли парами, тримаючись за руки, утворюючи довгу процесію, і шалено горланили. Група буржуа сховалася у воротах якоїсь будинку. А натовп, що завиває, зник у напрямку до аббатства. Довго ще чутися були їхні крики, що поступово затихали, як гроза. Нарешті знову запанувала тиша. Пан Пулен і пан Дюпаї, розлючені один на одного, розійшлися в різні боки, не попрощавшись. Інші, четверо, пішли далі і інстинктивно повернулись знову до закладу тельє. Воно, як і раніше, було закрите, безмовно не проникне. Якийсь п'яниця уперто і спокійно постукував у вікно кав'ярні і напівголосно кликав слугу Фредеріка. Бачачи, що йому не відповідають, він вирішив сісти на ганку і зачекати. Буржуа збиралися вже піти, коли шумна банда портових моряків знову з'явилась наприкінці вулиці. Французькі матроси репетували Марсельзу, а англійці – володарюй Британія. Вони кинулись усією юрбою до стіни будинку, а потім озвірили натовп знову повернув до набережної. І там почалася бійка між матросами обох націй. Одному англійцю зламали руку, а французу розбили ніс. П'яниця, що все ще тинявся біля дверей, почав тепер плакати, як плачуть люди на хмелі чи і справжні діти. Нарешті боржа розійшлися. Помалу мир і тиша оселилися в розтривоженому місці, де не дещо піднімався часом гуркіт голосів, але завмирав на відстані. Тільки одна людина все ще блукала поблизу, то був риботорговець пан Турнево, вбитий тим, що йому доведеться чекати до наступної суботи. Він все що сподівався на якусь випадковість, не міг нічого зрозуміти і обурювався на поліцію, яка допустила, що суспільно корисна установа, яка знаходиться під її наглядом і охороною, так раптом і закрита. Повернувшись до будинку, він уважно оглядав його стіни, намагався розгадати загадку і нарешті побачив під навісом якийсь приклеєний квиток. Він поспішно запалив сірник і прочитав такі слова, написані великим нерівним почерком, закрито з нагоди першого причастя. Тоді він пішов, зрозумівши, що сподіватися вже немає на що. П'яниця тепер уже спав, розтягнувшись на повний зріст у поперек неостиних дверей. Наступного дня всі завсідники придумали привід, щоб пройти цією вулицею, тримаючи для пристойності під пахвою ділові папери. І кожен із них, кидаючи скос погляд, читав оголошення. «Закрито з нагоди першого причастя». Справа в тому, що у господині був брат, який був столяром у їхньому рідному селі Вірвілі у департаменті Р. Коли господиня ще була шанкаркою в Івето, вона хрестила дочку брата, якій дали ім'я Констанція Ріві. Ївоче прізвище господині теж було Ріві. Знаючи, що у сестри йдуть справи добре, він завжди мав її на увазі, хоча зустрічались вони не часто так як обидва були зайняті своєю справою та й проживали далеко один від одного. Але дівчинці незабаром виповнилось 12 років, і цього року їй чекало перше причастя. Намагаючись використати цей привід для зближення із сестрою, Столяр написав їй, що сподівається бачити її нарочистості. Їхні батьки, уже літні люди, померли. Не відмовить же вона, у цьому своїй хрещениці. Вона погодилась, брат її, якого звали Жозеф, сподівався, що люб'язним і запобіжливим зверненням йому вдасться, можливо, домогтися того, щоб сестра зробила заповіт на користь дівчинки. Адже ж господиня була бездітна. Рід занять сестри не викликав у ньому жодного занепокоєння. Та й втім, ніхто в його місцевості про це нічого не знав. Згадуючи про неї, говорили тільки «Пані Тельє – городянка». А це дозволяло припускати, що вона, можливо, живе на ренту. Від Фекана до Вірвіля налічували щонайменше 12 л'є. Для селянина ж подолати таку відстань було важче, ніж для культурної людини перепливти океан. Жителі Вірвіля ніколи не їздили далі Руана а жителі Фекана нічим не приваблювало село до 500 будинків, що загубилося серед рівнини і входило до складу іншого департаменту. Словом, там нічого не знали. Однак, коли час причастя став наближатись, господиня опинилась в крайній скруті. У неї не було помічниці, а залишити свою справу без нагляду вона не могла навіть про це і думати. Суперечка між дамами верхнього і нижнього поверхів неминуче розгорілася. Крім того, Фредерік, звичайно, нап'ється, а п'яний він здатний був убити людину ні за що. І врешті-решт вона вирішила забрати весь свій персонал, окрім слуги, якому дала відпустку на після завтрашнього дня. Брат із цього приводу не заперечував і взявся влаштовувати на ніч ліг на одну ніч Усю компанію. І ось у суботу вранці восьмигодинним швидким потягом відвозив вагон другого класу господинню та її дівчат. До безвілля вони залишались самі і говорили як сороки. Але на цій станції до них у відділення увійшло подружжя. Чоловік – старий селянин у старомодному циліндрі. Руде волосся його здавалось скуйовджене. Він був одягнений у синю блузу із коміром у дрібній складки, широкими рукавами, стягнутими біля зап'ясток і прикрашеними білою вишикою. Він тримав у руці величезну зелену парасольку, а в другій – об'ємний кошик, з якого розгублено виглядали три качки. Жінка нерухома і пряма, в сільському одязі. Мала куряче обличчя з гострим, як пташиний дзьоб носом. Вона сіла напроти свого чоловіка і завмерла в нерухомості, зніяковівши, що потрапила в таке блискуче товариство. Справді, яскраві фарби так і сяяли у вагоні. Хазяйка з ніг до голови блакитому шовку накинула на плечі червону сліпуче воняну шаль із подрібленого французького кашеміру. Фернанда пихкала в шотландській сукні. Лів, ледве застебнутий на ній подругами, піднімав її повислі груди у вигляді подвійного купола, який весь час коливався, наче переливаючись під натягнутою матерією. Рафель у капелюсі з пір'ям, що зображав пташине гніздо з пташечками, була одягнена в бускову сукню, усіяну золотими блисківками. Воно мало дещо східний характер, що підходило до її єврейського обличчя Роза рожиця в рожаві спідниці із широкими волонами Була схожа на занадто товсту дівчину, на огрядну карлицю А обидві жінки з першого поверху немов викроїли свої вбрання із старовинних віконних фіранок З великими розводами часів реставрації борбонів як тільки ці дами перестали бути одні у своєму відділенні, вони напустили на себе статечний вигляд і заговорили на піднесені теми, щоб навіяти гарну думку про себе. Але Больбек усів якийсь пан із білявими бакенбардами, у перснях і золотим ланцюжком. Поклавши в сітку над своєю головою кілька загорнутих у клейонку пакетів, він уклонився, Усміхнувся з виглядом добродушного жартівника і запитав «Змінюєте гарнізон?» Це питання привело усіх жінок у сильне збентеження. Нарешті господиня, оговтавшись і бажаючи помститися за ганьбу і честь свого загону, сухо відповіла «Не завадило б вам бути вічливими?» Він вибачився. Вибачте, я хотів сказати монастир. Не знайшовши, що заперечити, або, можливо, вважаючи зроблено достатню поправку, господиня з гідністю вклонилась і підібгала губи. Сидячи між Розою Рожицею і старим селянином, пан почав підморгувати трьом качкам, голови яких висовувались з великого кошика. А потім, побачивши, що опанував Спільну увагу почало скатати птахів під дзьобом, звертаючись до них із комедними промовками для розваги супутників. Отже, ми покинули нашу рідну калюжу Кря – кря-кря-кря, щоб познайомитись з ружном Кря – кря-кря-кря. птахи викручували шиї, намагаючись ухилитися від лоскоту. Робили неймовірні зусилля, щоб вирватися, Зі своєї вербової в'язниці І раптом усі троє з розпачем прокричали «Кряк, кряк, кряк!» Жінки вибухнули гучним реготом Вони нагиналися і штовхали один одного, щоб подивитись Качки збуджували шалену цікавість А пан подвоював свої приставання Кривляючись та потішаючись Гроза не втрималась і перехилилась через коліна сусіда поцілувала у дзьоб всіх трьох птахів. Негайно і інші жінки захотіли отцмокнути їх. Пан садив їх дамам на коліна, підкидав їх, щипав і раптом заговорив з ними на ти. Селяни ще більш приголомшені, ніж їхні птахи, витріщали очі як одержимі. Не сміючи поворухнутись, на їхніх старих зморчених обличчях не було ні тіні посмішки, ні найменшого руху. Пан, який виявився комівояжером, заради сміху запропонував дамам підтяжки і, схопившись один зі своїх пакунків, розкрив його. То була хитрість з його боку. У пакунку зберігались підв'язки. Там були шовкові підв'язки всіх кольорів – блакитні, рожеві, червоні, лілові, бускові, з металевими пряжками у вигляді двох позолочених амурів, що обіймались. Дівчата підняли радісний крик і почали розглядати зразки з таким зосередженим виглядом, який властивій кожній жінці, коли вона тримає в руках якусь приналежність до гардеробу. Вони обмінювались поглядами, шепотіли окремі слова, і пошепки ж відповідали одна одній, а господиня з пожадливістю обмацувала пару помаранчевих підв'язок. Ширших і значніших, ніж інші. Справжніх, господарських підв'язок. Пан чекав. «Ну, кішечки», – сказав він, – «треба їх приміряти». Тут піднялася ціла буря вигуків, і жінки затиснули спідниці колінами, наче боялись насилля. Він спокійно вичікував, коли настане година його урочистості, і нарешті заявив. «Ну, якщо не хочете, тоді я кладу», – і лукаво додав. «Я би подарував би пару на вибір тієї, що примір'яє». Але вони все ж таки не хотіли і з гідністю випростились. Однак двом жінкам із нижнього поверху це все здалося таким прикрим, що він повторив їм свою пропозицію. Флору це особливо мучило». Було видно, що вона вагається. «Ну, голубонько, хоробріше!» – підбадьорував він. «Ось пара фіолетових. Вони чудово підійдуть до твого вбрання». Набравшись сміливості, вона підняла спідницю і показала товсту ногу коровниці в погано натягнутій грубій пенчосі. Пан нахилився, спершу застебнув підв'язку нижче коліна, потім вище. Причому тихенько лоскотав дівчину, від чого та вирещала і нервово здригалась. Закінчивши з цим, він передав їй ліву пару і запитав, Чия черга?» Всі відразу вигукнули, «Моя, моя». Він почав із рози, яка відкрила якийсь безформений предмет, зовсім крулий, без чиколотки, справжню ковбасу замість ноги, як казав Рафаель. Фернанда була одостоєна компліментами від камівояжера, який захопився її потужними колінами. Найменший успіх випав на частку худих гомілок красуні єврейки. Лої за накрила пана своєю спідницею. Господині довелося втрутитись, щоб припинити таку непристойну витівку. Нарешті і господиня простягнула ногу. Гарну ногу норманки, повну і м'язисту, і комівояжер, здивований і захоплений. Галантно зняв капелюх, що подібно до справжнього французького лицаря, вітати ці зразкові ікри. Сільське подружжя заціпеніло від подиву, дивилися в бік одним оком. Вони настільки нагадували курей, що пан із білявими баками підвівся і крикнув їм в обличчя. -ку. Це знову спричинило бурю веселощів. Літні люди зійшли в Мотвілі зі своїм кошиком, качками та парасолькою. Було чутно, як стара говорила чоловікові, віддаляючись. Це, мабуть, шльондри? Їх всіх несе чомусь у цей чортовий Париж. Комівояжер зліз у рогані. Він під кінець повівся так грубо, що господиня змушена була різко його присадити. І повчально додала. Це навчить нас не розпочинати розмови із першим зустрічним. В Уельсі вони мали пересадку, а на наступній станції вони знайшли пана Жозефа Ріві. Він чекав їх з великим возом, заставлений стільцями і запряженим білим конем. Столяр люб'язно поцілувався із дамами і допоміг їм залізти у свою двоконку. Три з них посідали на трьох стільцях ззаду, Рафель, хазяйка та її брат на трьох передніх. Для Рози не вистачило стільця і вона сяк-так примостилась на колінах у великої Фернанди, після чого екіпаж рушив у дорогу. Однак нерівна рись коняки відразу ж стала так сильно струшувати екіпаж, що стільці затанцювали. Мандрівниць підкидало то вгору, то вправо, то вліво. Вони сіпались, як маріонетки. Корчили гримаси від переляку і сповнювали крики жаху, що раптово переривалися ще сильнішим поштовхом. Жінки чіплялися за краї воза. Їхні капелюшки з'їжджали то на потилицю, то на ніс, то на плече. А білий кінь – усе біг і біг, витягуючи шию і хвіст. Жозеф Ріві, поставивши одну ногу на оглоблю, підібгавши іншу під себе, тримав вішки, високо піднявши лікті. А з його горла раз у раз виривалось якесь кудахкання, що спонукав коняку насторожувати вуха і прискорювати рись. По дві сторони дороги тяглися зелені поля. Квітучі посіви ріпаку розстеляли хвилясту жовту скатертину. Її сильний і здоровий, гострий та солодкий запах далеко розносило вітром. У житті вже високому виднілись блакитні голівки волошок. Жінкам хотілося нарвати їх. Але пан Ріві не погодився зупинитися. Далі ніби ціле поле було залите кров'ю, так заповнювали його червоні маки. І серед цих полів, прикрашений польовими квітами, мчав рисю білий кінь. Потім вони проїжджали повз якісь ферми, а потім знову з'явилися жовті посіви із початкованими червоними і синіми плямами. Пробила перша година, коли під'їхали до воріт Столяра. Жінки були розбиті від утоми і бліді від голоду, бо з самого ранку від'їзду нічого не їли. Пані Ріві кинулась їм на зустріч, допомагаючи кожній зійти і обіймаючи їх, як тільки вони ставали на землю. І вона обцілувала золовку, яку їй хотілося так задобрити. Столи були накриті в майстерні, звідки заради завтрашнього обіду винесли верстати. Смачна яєшня, а за нею смажена кубаска, що запивається гарним шипучим сидром. Це повернуло добрий настрій усьому товариству. Ріві взяв і собі склянку, а дружина його прислужувала за столом. Куховарила, подавала страви, носила їх, шепотіла на вухо кожній гості. «Чи досить ви поїли? Гості побажали побачити дівчину?» Але вона була в церкві і мала повернутися тільки надвечір. Тоді вся компанія піднялася, вирішивши прогулятись. Село було невелике і через нього пролягала велика дорога. Десяток будинків, що витягувались вздовж цієї єдиної вулиці, служили житлом для місцевих комерсантів. М'ясника, бакалійника, столяра, господаря кав'ярні – Церква наприкінці вулиці була оточена вузьким цвинтарем. Чотири гіанські липи, посаджені перед її фасадом, зовсім покривали їх своєю тіню. Вона була побудована з тесаного каменю і не мала ніякого стилю. Її увінчувала крита шифером дзвіниця. За церквою знову йшли поля з розкиданими подекуди купами дерев, що кривали ферми. Хоча Ріві і був у робочому костюмі, він церемонно подав руку сестрі і урочисто повів її вулицею. Дружина його, вражена сукнею Рафаелі, посипаною золотими блисківками, помістилась між нею та Фернандою. Товстенька роза йшла позаду ось цього товариства. Луїза і Флора, яка накульгувала, знемагали від утоми. Мешканці села виходили на поріг. Діти переривали гру. За піднятих фіранок з'являлись чоїсь голови в ситцевому чепчику. Якась напівсліпа стара на милицях перехрестилась, як під час зустрічі з хрестовим походом. Не було нікого, хто б не провів поглядом цих дивовижних міських дам, які приїхали з такої далини, заради першого причастя Дунки Жозефа Ріві. Ця загальна повага сильно піднімала престиж Столяра. Проходячи повз церкву, вони почули дитячий спів. До неба підносилась молитва. Але господиня не дозволила увійти до церкви, щоб не збентежити дітей із хору. Після прогулянки по полях, коли Жозеф Ріве перерахував гостям найголовніші ферми, доходи від землі та від скотарства. Він привів назад усю свою жіночу череду, оселив їх у будинку і став розміщувати на ніч ліг. Місця не вистачало, тож треба було вкладати гостей подвоє. Самому Ріві довелося цього разу спати в майстерні на стружках. Дружина його розділила своє ліжко із господарства.